الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين أما بعد دي نبي كلمة السلام مبارك سيرت دي جفور رسيد له شيء هو دال لا نبيك الله سر لما حداية دار ذكب رسول الله هذا يرى أن لا يمكن أن يكون بسجنة القرآن كما الله قاله إنما وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين ذكب الله نبي تعلم أنه كل مخلوقات رحمة لك لك ورسول الله فرمه إنما أنا رحمة ذكب الله رحمة محدد دامنا حديك لك شوية صحيح حديث الرجيم رسول الله فرمه ذكب الله ذكب الله أنه يقول أنه رب العالمين ذكب الله إنسان عرب عجم شواروي کاتنه فما قطهم بدرال رب العالمين بغير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم درته اراده وکړه چې کله بګد الله نبی راغی دغه د وجه نزمند الله خوښ شو زګه قیمتي انسان جوړ شو او بدر رسول الله په تربيت باندې ذکرې انسان رولیش يا علم علم انسانات انسانات هدايه هدايه حدیث کې رسول الله فرمایي ان من المؤمنین همدې مؤمنانو کې بعض د شی مؤمنان د نرمي کی لمال قلب هدا غرا سره مطلب رسول الله تشکر شي کېږي او د کوم انسان له ورته نرم شو پوهې شه بده انسان کې ایمان دی او چې کله زړه نرمي کې نه قیديږي ج لکه دا خبره په حیزمانې ثابت سره او دا د محمد رسولله حی د او صحیح حیث د او دا پې قیدي چې لکه زما د نظرې خلاب دی پوه شه ب چې د انسانې ورده سره ایمان ب شته. د رس الله په خبره با خفه به بیا مدا چې په اوخت کې او ملګری شهیدان شو مشران او د محمد رسول الله ضربه. تنديبانه داغه گزارو به پدې اوغه باندې داغه گزارو غاكونه مبارک شه د نېدل او دا وس پنه به دغه پدې غاكونو کې درنه ماتې دلو د دې ډېری وچی مفسرون چې کړي د یو څنګ بانک یو دا, دا چې مخصص موږ د الله په مننه انتحان دي د لوجه دا وجه رب العالمین صلی الله علیه وندې نشي ارسل الله صلی الله علیه نه دریم اوجه دا که د مسلمان چرتو ځایو کېدل نه نو په ارشده اسلام کې داخله دی او کله کله د کم کمزوري شي چې منافقان او غیر منافقان معلوم شي لکه عبد الله بن ابي بن شلول د جمی فورس بش محمد رسول الله روت نو دبر منبر په دې خو کې ولړ او د خبر به کولې چې اي خلکو د محمد خبر او امه عليه السلام او دا الله استاد او د الله رسول له او حد کې په دا وشو چې استه ماته او خور وته کېدو دمن څلورو موجادات چې برې انسان کې بعضی بېتني مرضونه دي چې د غلبې د وجوه په انسان کې پېدای شي ځمږ الله تعالی اسا د مرض لري کوي پدې چې شکست ګرځي پینځم شهادت وجو او شپږم موجادات چې د کفران ځمږ د الله په کفر کې او د کفر کې انتحال ورشي او د مؤمنانو په درجي وچیتش و مو وجادات الله صفائی کوي په مخلوقی د ځموند ګلاله فرمایي مې زموږ مخلوقات په دې حالت باندې نبرې د متا وشو کوم حال باندې متردی پورې چې خبيس او طيب الله جوړه کیو امتحان راولي د جهاد په فرجته حکم راولي الله د طيب انسانانو د خبيس سره یې جوړه کی د ځموند ګلاله قانون دی او سنت د رب العالمین دی اته موجه علماء د څنګه کړې چې په ورځ قیامت کافرانو به الله لپاره پیش نه کفرعون ماشترج او وجهل سمعه شهید اگر بدی کیفیت چې وخت په دې یو پوره وترلو بل ده بل پوره بده شرمګه کې پني زوواله پری کیفیت باندې د مسلمانانو مشرانو زلالو نه شهیدان شي او نه هم وجه از موږ الله تاسو دعا وکړئ ته لونه زکه ما وکړه او لسم د امیر اطاعت نکول کله چې د امیر اطاعت او شړې نه کې نو هغه بدیش نقصان به ملګر لو ورکی له کبري ځکه چې ور شهیدان اگر کده او له موشګر کړي خو دې شو د عہد نو او د احزاب مخکی یو نیم کال مسافه په دې کې اوسو سره یاغ او یو خدا شه ابو شفیان او صفان اراده وکړي بر محمد بن نبی عملیت کو عليه السلام وجد چې نمندو ځنا نه را وسته نمندوی د عملګری را وسته نو ماشومن غلامان کړه دغه څنګه جنگونه شوز من کسانم به ګمړشو و دیر کسان یې دوی شوه دوی مړ شوه شهیدان نبی په اول او دملګرو سره همراول شد الکیل او رشید د دشمن باندې روبره غوته کړل بیم 300 تل حاج در خو یلی زمان و دیسه کسان ته رج رج محمد رسول الله ته ضربه ور لیدو دغه وخت کوړه گزار په کار دی جسر جنک د ابو شرما په قیادت کې محمد رسول الله عليه وسلم مجاهدین به تشكيل کړل کړل چې به سلاړو غوته کړیدل وي غړي به ځو غیره سره راوستي به د غوژن ابو شرما شهید هم د وژناب ام سلمہ علیہا رانہ علیہ ش جڑا وسره شریک رسول اللہ ورته ویلې وې دې کورن د وکړې شیطان و دې دریم کرتے ورته داخله یې جڑاګانی وکونه روا او اغلی صبر کوه او د شي دعا غوړل سلمہ لغره ته راکو ما بده دعا غانه وخت چې غره بچی غوځیدت می تیر شو محمد رسول الله پرمانی جړګا وکړه دا رغه پنی کا کې راغله ان نو شي نبه ترسه د رضاله ترسه عداوا یو سړیو چې خالد ابن السفيان الحزلي د خپل ملګري تیار کړ او په دې باندې جبهه باندې وګرځیده وای ویل وی چې لکه دغه وقته محمد سره د ملګرو نماته خړلیده کمزوري شوېره او شيدان ور کړی دی راځي چې په دې مدینه باندې یو حمله وکړو د حملی حمله سره ټول تسلش کړ ختم یې کړی چې ودام نامه خصم فراخش در مخې نه راغې ودې جبهه شروع کړې ده جنگ دی او اکا جنگ د مسره دغه مسره د محمد رسول الله دی ویخه بهدار ملګری واغوی رسول الله له اطلاع ورکړا شي اې د الله نبی خالد ابن شفیان الحوزل دي چې غلطه اراده د مجاهدینو په خلاف باندې لړی دی بارکه څکه ول پکاره دی رسول الله رسول الله واغوی دا کار شانه ده د دې یو مجاهد دیقام یو گزارش ورته ورکې د نبی کریم سره تو سلام پر تربیت کې جسمه وسه تر قیامت پورې کړې ده سوچ پکاره دی کل چه سبب خلاف من انشاء جبهه جوړکړه انوبدی کید ټول سر بزن ناړمای مرکزی انسان چه بكم ده اقتی اوله ختمه کا بزمن خبر خپل سړکی نظر الله تربیت او تکړه سړی ده په لګل په کار دي ځکه کل کل یو کسب یو جه کار کیږي ډیر نشي کولای ډیر شو لګيږي بچی دلم ګراند دی واغی کیږي چې امکان دی نورم راشي او به کواله زدن فکراره کیږي ټول ملګری حلو شین یو ملګری تکړه ملګری فعال عبدالله ابن اونیش رضی الله تعالی عنہ اغلی وی ویلی ویلکه خالد <سؤال> ابن سفیان الحزری مجاهدین په خلاف غلط نظرې لړی او گذارله په کار دی وی ویلی یا رسول الله تیار یې رسول الله ملګری دي شنو اشاره سبو کیږي کذب کی شرتهونی ولشیم بے بصی چلو شو کذب کی کونټ شنو بے بصی کیو دوکانو کې ګټوړ نشی اغول لبیک اذن لنه بيدینا من تیار یو خو څه خبر پکې هو کوونه کوم من دا څرښو شهیدانو په خلاف باندې څرګرسي ورزم نو کزان مجاهد مجاهد پرسکم خو به ما ملت نه شي د مجاهدانو په خلاف باندې کله کله خبري شي د امیر په با اجازه باندې دا به څلډی لري په دیور کې وي وای کا محمد ابن مسلمه مرتویل او کعب بن اشرف لا کعب دا محمد راغلی منځبېل بلکل جنجال کې شولی زکات دی او خیرات دی او صدقې دی او چنديري تاسو باندې نورو مشکل ابونا اله <سؤال> مردا خبره کړیو او د شنور ملګروم دا ویناګان یې کړی نو اي دا خبره کړیوه ته مکه مشرکان الله <سؤال> شي ګور د دي مديني با شندګانو صلح وکړه څو نه دیوالو <سؤال> سوالو کوي دا خبره کول <سؤال> شيخ دوی ویل <سؤال> اذه لنبي زشکل ورزم خالد بن سفيان الحزلي ما خالد له انده د څنګه انسان دی دي کومه موږ له تربیت راغی چکه کله کله ته وځل ور داخلي کی اگر دا شکل لري شي جوړ لکه دښمن غوندي د مجاهد په امر د امر په امر باندې خیر دی ورس ان شاء الله دویم خلق وی وی جنگ کې اسونه متای را و تر څو پرشته وځنه ور زی دی غنه مخکې بيټول نقشه ته ځان سره یاد ساتلی د چنه شي جنگ شروع شي په لکه تیک ته اوس کوم خو وو د شه پرمان واه چې ځکه لدا غسر مخه مخ کې ګم دا شکل چې زما به یو گذره اوسمه بچو نوخ رسول <سؤال> الله <سؤال> ورت دعا علامو خودري یو علامو رداو خودري وکلی چې دا غواره ورزی نو دا ډیر یو سوربه او چاق انسان دی او دویم چې خلکو سره ستامه مخه مخاله وښنه په تابانه بره پر دشي بدن باندې بره پر راځي دی وقته پر باندې مرعوب غول شي هو بره پیږي خو برته الله تخپر ځل لړول بس دقه علامه دې خبره نشم دا کم سره تاره مخامه شو دا دا سره بس وی شهید <سؤال> عبدالرحمن اس فرمايوه زبر شهر روان شوم سلورم کده هجرت ته او د محرم مېشدا راغه بس ویکل جثمان نظرونه وره پریوتو ویچ کته منو 10 زنه نو لوي زه جوړو امغه کی فاطمه باندې راغه چې برزله باندې مېو لړزان راغه یو وخت پرو اس سره برابر کی سر شو او مضبوط شړیو خو په کدا وشه وی شکل س دی خپل ورتم د ما جګر منځو ما ویل کزبه دي جګړه کې د موځونه کډوړ نشي د رسول الله صلی الله علیه څو مطلب چې سړی مجاهد دی بل سړی کوم څوک نه کوي کې نو مجاهد انسان خو بخا مخه مونږ کوي بل سړی کس کر کوي کې مجاهد انسان خو بخا مخه کوي د شي بنوې چې لږه ځما ډیر وخته ببر دي او ځما بټور مثال په کول بسر دی او کله شو کومې غړ لا چول ما د عبادت ته ضرورت دی دینو شته عبادت شته څنګه ستر ساتل نه څومره چې تعالی اور نه وګورئ هغه مر په کار د چې هم ډیر کوي دب کی را کوي وسمو ویل کې زد جن کو منو مشره بي کې ګوري چله کدافو مجاهد دی او دا محمد رسول الله مجلګری دی با نو کی دې چې تر اقدام کوم ایسف ما باندې را مخ کی نشي د مرصوچ وړ خلک وی موږ می شروع کې د ځان سره فو بدی کیفیت باندې چې رکوع او سجده مې بکونه کړه سو مطلب چې کله مجاهد ودا چې اوځي کې غیر راغې لکه قصدل ته مونږ کوم او دښمنه ما باندې پوېږه نو مونږ ځکه ودا چې کیفیت رکوع مکه پرې سره دین شنو کوشش دا غیر فرض دی فرض دی خو لیکن چې کله ستاسو وجهنه یو غټ کار کېږي نو په دې وخت کې لیدل شو حبيب د اتباد وجهنه پر خولي پکارځي رکعت په دوره کدو بدلیږي د وکره په یو رکعت باندې بدلیش تخفیف به ځمږه الله راولی وې ما وکړه موږ پرې کې فیت کوم گرفتاره یم من خو بد دي کې فیت منځو کې نجدي ورته ویلې آیت خالد ابن سفيان الحجلي وې مای벌 استه یرا دې شې د محمد په خرابانه زې تحریک دې شروع کړې زوونه برابرې چې د سر جګړه وکړي او وې مای جسمانو مبه کولیکا دا ور دې راخا دا تزما ملګری شو وې دا خبره موږ سره کړو وکړو نو معلومه ده شوا شي د مجاهد په سیکل کلا یو شارتاب یو ځای کې ویشتو داغه په اجازه چې تراغه لینو الله تابینه رهنیش د وجهه ابو لائلنا د وجهه محمد ابن مسلمنا او د وجهه عبد الله پدې ګیره کې دا ګوتی مت هواله دا ګی غونې جامید جامید برابر کې دی دا ګی غونې لباس ته برابر کې دی دا ګی غونې دا شکل ته برابر کې او ته وګورې چې هغه ژاله ورشمه پدې شکل ورتلې شي کین ورتللې نشم نو شهر ته لدې اجازه چې دا وکه ګینه کې مردا ګوتی هوا جامان دا که څنګه دا ګی غونې جوړه کا چې بالکل لږ وستر هم نه پیژنې دشمن دی او کدا شر الله دوست مقصد پکې کې لوی وې تور سره وځي اړول چوشنک ویور کی ویسر اثر میتی اوالو چپا می کی سره او دشناشناسو حبيبي دشنو جسر میتی اوالو نور وته خددم نا ویشڑی نے می چکل سرو لون می پیش وستا ودا سر میتی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را وڑو وپدی وقت کی د زنا او جڑا ما و کړو چی یو आले و ما د د اثر را واخ سو په خپل لنګ صدر شپ ارشی کی د برابر کی پو پینزم د محرم باندې او په درویشتم د محرم د محمد رسول الله صلی الله علیه و اطلل سرج ورس ورته د اثر راوړو دی له وسیله شو مجاهد چې حالت دله برابر ورو امکانات به برابر نه و چې دا راشي علاقه ټوله معاشره شو چې لکه صدقۃ الوجی ورنه لا نشه بیت الله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله سلام او قربانه واچ مخله مې کې خود مې ورته ویل دا غمنه ته چې تاسو به چې له غوښه الحمدلله به ماله ام <مساور> څو <صراح> سره ویماله راکړه ویماله وی شه عبد اونیس دا مساوول اس مو ته په مبین کې د قیمت ورځې باندې ونه کړه قیامت کې څه وکړه ته وګورم نو مال به یادېږي شرع د دین څه او رسول الله پیجن غره محجرین دمنه لا سونو د پکې به پړقېږي د به اختلافي ده دا چې د الا سونو مخونه پړقېدل د او دس د وجه نشه دس موږ د امت د نور امتونو ما یو قالو لمو دا چې اگر کړه چې د کې نو او دس دریم قلو له ما د ذکر کړه چې د بقا او امه توري کې خو خوشي واځي واځي انبییاء ولا او دریم قلو له ما د ذکر کړې چې نا ال <سؤال> انسانان انسان خدا خدای پرقاز مونږ د لسونو خصوصیت دې محمد رسول الله اکرام دې د ابن جریر ابراهیمه بارک رجی وتوسا وسله رکعتین د سارا رجلن ه بارک رجی د ابراهیم علی السلام کله شو دا شو کې دوه د لسونو پرقې غوښه مې الله ورته د امسا ځان قیمت کیسه کله تا وګورم دزمه امسه در شرینو مال به یاد ديږي دزمه اق قاهرمان مجاهد شي ولوي فرعون شي پکړيو دا غو سره راوړو دلیل به دي کله کله یو مجاهد اغه یو خپل ملګری له لاسه کوم ورکويش دته معلومه شو دا به پینځابه هجری کال کې کی وفات کیږي ابن اونیس چې کله د سرکدن په حالت کې ملګرو له ویل شي ایس اقدم محمد رسول الله ام سره والي عمر سره بده قیمت کی کی قیامت کی الله مخریزو درېګم او در رسول الله سره عمر ملاقات کیږي کی کی دا ام سره وي چې کله وفات کوي په دې کې فیت باندې دا وصل دا کی خود لا بده یو څه په دې معلومی شوې یو فیت دا معلومه شو چې کله دې یو کوي کافر بشي یو کس له ګل پکاره دي ملګری بده شنه یو جنګ سره ملګری پکاره دي ځنه او دی او هغه دمت دا خبره معلومه شو چې کس په یو ځای کې کار به لشکره نه نشي دریمته دا خبره معلومه شو چې کله انسان د منسک ولدی کوفر او د وژنه بده مانځي کمیزي ته وکی ان شاء الله سبحانه عتکه نشتا څلورم دا باندې په کافر باندې چریکي بریدون او به خاص کړي یو کافر لاندې کول په غوړې په کار او پنځم ته دا خبره معلومه شوشه چې اسلام دشمن کله وځي ده شه الحمدلله ویل په کار دی خوشالي په کار ده خپلګل به په مکه والله دا ټول بربادی الحمدلله ربن ويا محمد رسول الله په خوشاله <نسخ> نو کل چې خالد ابن شفیان له غزیدا مرده شو د عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنه په وجه په دې خلکو باندې وروبراله زګمر کجې سړې په کیواله دې شواله د مها تحریک کې نو څو غزاره ورکه خو دې شي غزاره ورکه چې پسې غزاره نو په دې وخت کې د عزله او قاره اې دې ولا ویلې چې محمد له غپ ور کول پکار دي عليه السلام هغه په ورب شو زام ورده مسلمان کارکو امن پسند ورته کارکو جلاک دایو من د دا امن والا یو دیون یو تکړه تکړه کسان من پلاس ما درکه چیز مون دی قوم د دین بیان قران یادی د رسول الله عادت دا چې خبر د شملګری له خلک خبره قران والا لکه خالد ابن ولید ابو عبیده ابن جراح اسعد ابن زراره مسعد ابن عمر عمر ابن الخطاب ابو بکر رضی الله عنهم دا خبره او کله چې دا کسان تی راغه سوندوم د کسان دا غره دایات دا ساتي د دا رسول الله بده ټوټه کې موږ تاسو ته د جهاد دا دا دعوت دا دعوت دا او د دعوت او د جونتولو حرکتتي دا یو قسم شيبو مجاهدونه کې موږ بس دا موږ دا او به بدل ته د نور خلکو سره بیا اتنه وکړو د هوشل قبلي ولا سرغوز سره مخکنه موږ سره زکه دای کوئی امیر وشل دی په شریکه بریده محمد دی فاش جنگ شروع د رسول الله وعلى ال او وي اس موږه اراده راځي د قوم نوې ایمان ولادت څخه سم لرا کس موږ فال شي اس موږ سره لړ شي او دین ال تشریک وړي راخلا رسول الله په داووت کبیر حريچ انسانو لعلك باخو نفسک قران کې الله فرمایي او د الله نبی تبري داوود باندې خپل ځن وجني دا اغوق کې شله مال مان کیږي ستاي کشر بچي او اغدي اور لور ورغورځي کې او ته په وجه کې ناس اي قالار مکیني کنه څومره شي په منډه باندې دای انسان له خلک کنزل کی خلک له په خلاف بری خبر کی لیکن د مدیر او چ توصیل نفسه ته ما کشن دی وس پویګنه الله رب الجدد له هدایت تو کی هر څه به پوی شی به د الله نبی وریا را خدا خبيب زيد ابن دثنا مرشد ابن ابي مرشد الغنوي عبد الله ابن طارقه عاصم ابن ثابت ده وصل ولېګل دگی دروازه ته یو ورته درې شپک سنه ولېګل بل وته کوي ابي مرشد الغنويري ولد امام محمد الله اكبر ميلان جل وشا عاصم ابن عاصم ابن ثابت بي برنامج لسات وسام دعوه ولي, ولي قال يا قد مناسبات بني مجاهد لحالات راولي كلا كلا كسان لي قلي وزلا ده امر اودقمندان بواسطه بني دشمن حالات من لراولي حالي شو برنامج ونصي حديث من بخلاف بني لنيش اس تكتيك بشروق ورا روان كده رتل رتل رجع علاقه لرا وصل دا د شي وزاده چې د جدي او درابع په مابین کې وزيره دلته راوسته نو باندې لوحيان چې دد بل هوزل د قبلي سره خلکو اغه سره دوی بیاټونه کړی و زما په تایید کې به ودري کې تاسو په تایید کې به ودري وګورته ویل چې څل تکړه تکړه ځوانان راکي وشتون کې محمد ملګری مرؤز شیشه شهیدان لسکا سنه غلي دي وړي راخره دا لسکا سنه چې کله به سره وسته په باګه کې درې علاقه کې و صحابه خبره ببل طرف لاړه راغوشي په يو او تو اوفق بلس شو مصالح ودوين جنگ شروع عاصم ابن سابيد عمره کوي شړې واغې دي امر او چوه کس نه دشمنانو کي وشل تورزن انسانو تور ډېر سختي سيما لولا دي دشمنانو ویل چې لګه دلغه نږدې ورتل نو گرچا پیريګونو د خوشي گزارونو پیل شروع نو ملګري شهیدان شودي ملګرو لوي ویلي وی وی وی وی وی دوی پر کي راګې رکلا ديلانه مشکان ورته ويلي بچره کته شي منل قبضه کي لاس خپل لاس کي منل قبضه را, را, را, را, را, را, را, را, را. ولي د محمد صلی الله علیه و سلم سره موږ تبادله وکړو زموږ ژړانې ولید یغه برکه او تاسو به ورکو دشمن کله ذکر کوي پچل چل دیره ولي شو غره مون خدایمن ولا خلقی او ساجده خیر پر راغلی او راځي چې خبر سره وکړو کینو دوک وغه وکړه او دا وکړ مؤمن انسان به دینه عبرت والی پیدا به رسی نو ملګرو مشوره کړی چې سو کو عاصم شه ورته غلې زو ملګرو تر اخرې سلګې پورې اسیاپس مکه نه کړل د دښمنانو دی زمون سره دوکي کړی دي ز یا او یا نجات دو جلد دو جلد شو شو شو دا جوړي مورې زموږه کولې نو خو خاصه څو خپلې وی دا جګړه شروع نو د پکی شهید چې ده کله شهید شو د دریکسانی وی ولا او دا قشن را کته شو پاګه یو خو بهمو زید ابن دثنو او دقشن عبد الله ابن طارق وی راځي وی چې کله دا را کړه نو د وسره دا کوم خوشی شو او دا کوم قوسونه ايدي دا تسمیم مسمیر په عبد الله ابن طارق باندې مټه واړه زکه دشمنان ډیرش چې <متح> مټي پیړه ولین او هغه ورته ویل چې دا تاسو مستره دوکو کړه منګم بکم چل باندې راکړه ته ګورځي مذاکرات دی او تفاهم محمد صلی الله علیه وسلم سره زموږ ملګری دي تاسو بو ورکو او هغه بل هغه کو تاسو مستره اولنۍ دوکدل تا وکړه هغه زنسم. نه سم دشمنان ورته مخ کې شوه زسم نه مټي پیړه ولې او کش جوړ شو دیږي کی شي دیم چې شهید شوه د خو بيب او اوزيد بن نثناء دیر ار روان کړ چکلې دارا روان کړ نپدی مشرکانو گدا आवाज غړ شوو عاصم ابن ثابت د دې قماندان چې هغه مرچې ښه خوشاله شو ټپوري مې شوال ودا کړ چې دن بې وښلو لیکن د دې دشمنانو د مجاهدینو او د دې قماندانانو د اسلام پر پرهبران خوشالي برده په کار نه دا د وجداله تر پوری چې د مسلمانانو په دې ما بین د کتاب موجود قران کریم الایومل قیامت مسلمانانو مدا تحریکې د یو مجاهد دیو امیر په شهادت د یو کمانډا په اسلام یې چیردم ختمیږي د دې وجنلار می کال دی خپل ملګرو لویل و وې د مسلمانانو ما بین کې چې کله دا غشو د محمد تور او د محمد کتاب یاد ساتي چیرته و لري مسلمانانو باندې غلبہ حسینانه کې دا دوه لړی کول په کار دی د جهاد جسمتي او با سودا قران او د شي ذات یو نشي اوغړه قران ولا را قیدین کې وای وي کوي ځکه د دې کتاب کې دا انسان له څارڅور کوي کې نه ستل نبردي غیرت ولا شوې دملې نه پردي او دې خبرې لپاره یې چا لکه د دشمن په مقابل کې ودرې کا و سره جګړه شروع کا ندی خپل مابین کې ویلې ویلې کړه د عاصم د اثر مچو کراړې کا هر چا راوړونې تمره مال بو یو زړه دا ویل وسلافه فناما ویلې د عاصم د اثر کچاره سر راوړ زما خواله یو خو زبګه شراب وسکه م خپل بدل رسول زره ډک م د قاتل لبه ځکه دید دشمنانو د اسلام په رهبرانو او مجاهدینو باندې د پوخان د پیښې مقرره ای کله چې شهید کې دومره مال کله چې شهید کې دومره مال لکه اوس موجوده صورتحال کې تاسو بخوله ګوره پر رسول الله باندې سلوکان په ابو بکر باندې سلوکان د دل... علی و وکاله شهدا مثلا شنو د عاصم چې خپل چې کله نه د ډګر باندې د اسلام غازی شهیدان پر اتری ویداه قاسم دې دا و چې د سر کو وی شو عبد الله بن اونیس انتقام له زمږ رب العالمین ډیر غیرتی ذات دی هغه ایسه په ډومبري مثلث کړی خالص ګنښوراتلې د دې مجاهدونو اکرام الله پدې ژوند کېم کوي کی او چې کل شهيدان شي زمږ الله دې اکرام کوي څنګه دا قابل دې اکرام خلق دي او چې خلید زمږ د الله نه اولیاء دوستان دغه په ما بین کې دا مصلحت وګورې الله کدا ډومبري خو ځ دل تری د شپې به دا کېږي د شپې وبسره به قلم کو ایسه دې خو به را راول د شپیس مونږ الله ایصه بارانو کې خړګېروه ته پر خړګې کې ټو شي دغه پر ډګر باندې پر اتي دی رب العالمین دا عاصم له چت کې او په یوه کې دفن کې چې هغه ځای وایز مونږ الله معلوم دی دی وژن عاصم شبله ویله شي دفین الله اق صحابي چې هغه مونږ الله په خپل دفن کړی دی د څومره د غیرت خبره ده اق صحابي دفین الملائکه چې هغه ملائکه دفن کړی دی د الله نه کان خلقواد دا خبره کړو چې الله سماده بدن د کا پیر بدن باندې ملګا ودا بدن سماده په بدن باندې الولاء والبراء الله لپاره ورنود الله لپاره جوړا نن سم دي ایمان نه کمزوري د الله دشمنانو لږه غاړه ورکونه به په خوشحالي غون او دلیب مسعود ویلي وې زمو په وخت کې بچي چا ګلا وکرنه د شی معلومه ده لکه غرچ شاله بده سره خود له شیوي خو چې ایمانونه کله کمزوري شو له کمچ د پوزې په یو جانب راشي په بل ا دلیب نه عاصم ابن ثابت د دوی بچي کله مشرکان سره له اسونه یوځر کړنه به به منزل وې انما خو ګنده او کله چې په انسان کې دا مازه موجوده اې د الله لپاره وړاند د الله لپاره جوړه ده په عبادت کې به څنګه الله خون پیدا کی عبادت ته خون به څه پیدا کیږي کې کی مخلوق له بشکايت نه کوي دا پر رضا د حقله رضا نه مقدم کوي محمد رسول الله بدا ارچنه محترم ګني سر مقام د شويش الله ز مارب دی اسلام ز ما دین دی محمد ز ما نه عليه السلام پردي سرنن من سرمن ساتي حرام رمضان ساتي اخلاص من ساتي پیدا کی تقدير قيمت باندې ایمان درب ارامي د دشمنانو سره د دشمني او, اولا اولا دی دی او دا دولي او الله نحمد زكوا ولي اولاد شلو له شال الذين امنوا وكانوا يتقون اغه انسانان چې اغو ایماندار دي او اغو تقوا والا اغه انسانان چې کړه دي ولي د الله رایه اغه انسانان چې د الله لپاره ورنۍ دي د الله لپاره جوړي لګ دي صحابه چې د الله لپاره ورنۍ د الله لپاره جوړه کړيده اغه خلک چې الله په ذکر باندې عبادت ا انسانان چې ګورنه کوي چې سړی رب العالمین لپاره ورنځ دی چې چې جهاد دی دعوت دی قران دی صدقې دی منځن دی نوافله دا ارن کي کار لبراوندي کیږي عمل بکې پټ بکې د الله په دی دین باندې بده شي که پکیږي لکه سمري یا پلان چې کله وښس او د دې انسانانو بلدا خاتمه په ایمان باندې تیریږي هغه په دې باندې تیریږي چې سړی باندې الله سره مينل لري د مؤمن په مقابل کې بنرمی کوي د کافر په مقابل کې په سختی کوي جهاد م کوي په بار کې بده اچه زاہیر و باطن میں برابر اید رسول اللہ تعبی داری وستیت نبو کار آخلی افراد تفرید نبو زن ساتی خیستہ اخلاق په پیدا کیونکان ملگری پدیسو آگو کدا کارو و عمر رضا لہو بو بویلی و ازمانگ اللہ غیر تیری وې قسم پله چې قسم دیکړې او حسن... غیرتی شړې وي الله دې نورسم نور سم سره حق تب قسم کې نه حال شي زکه د دې چې ویلو چې الله زما بدن په کافر باندې ملګو د کافر بدن په ما باندې ملګو د شهادت نور الله د بدن په کافر باندې ونه لګاو الله تم غیرتی لري عمر سے فرمایې وې زمنګ الله سره ایسو پښون باندې غیرت وې زمنګ رب العالمین کوم غیرتی لري چې دمر نور سم مشر غیرت کوي پدې کې شو خبره یو خبره ده ماله شو چې محمد الله غره په باندې پوېږي نه په غره باندې واځي واځي څوک پوېږي زمون الله سب در سے بیزار تو رہب کی دا خبر لیکو دا چله کد غیب او علم باندې هغه مواجه الله پویګه او دا قرت عقیدې خبره درشه اختلافی مسئله نه ده شي ایمان دا ویل دی او عقیمان بگی هغه ویل دی دوی انت دا خبر معلوم اشوا چې رسول الله په بغداد دعوت کړي ر حریست دی او دریمه دا خبره ته دا معلوم اشوا لا چې د د انسان همیشور ته تیاری چکل کلات پوجے کی گر علی نو کلا کلا کورس تشوی او سڑ کی دی اطمینان د ایمان اللہ تنه نشی لکہ عمر رسول الله ش کافرون راونه ورته وی چمنده خوشی کو محمد لکنزل وکا وینه کوم ش رسول الله ملګر لال او وی کنزل وک لا ایمان د الله نبی ورته ویل ایمان دې حتہ د وګو تر دې اډوک پر ایمان نه راکده او امر صاحب چراغې جړلې ویل یا رسول الله ما خدای شلفازي اسلام په خلاف ویخه پکې جماعه ته مؤمنین انعادوا فعودوا کداخله شرط به ته پیګیر شوتای ویل چې اسلام لکنزل وک خیر ده وی که خوړه کې بده اطمینان دې ایمانی یونش په ذاتي د معلوم مشوا عبد الله بن او من د سنها دي دوره تسمی په دې وخت وڅکه وسړیو څه ویل چې ګیرشي یو زنانه ګیرښواز او بل طرف باندې مجاهد ګیرشو څه وکي د تیر د روسانو د جهاد په وخت کې یو عالم دی او شهيد الله دې په رحم وکي داغنه چې را سوال کوي د کله فالاقه چې یو طرف باندې شیند او بل طرف باندې اسلام دشمنان دي یو زنانه او ته ګیراله مخه مخرا له وڅکه دی خوژن شیند او که خوژن دشمنان نشي دا څه دښمن له وزن ورکی او کذاب وشین لزان غرزي نو اق علي مرضا خبره کړی چې دا بشین لزان غرزي دا خبره هغه کړی دا خو لیکن بده خبره که علماء دلیکره شي دا کمزوري لري خطا دي وجدالات چې دی وخت کې نارینه کې زنانه چې کله بده شي مقام کې گیر را لې نو یا بزن شهید کې ایمان نه دا چې جګړه وکړي او کني کې وینه ولي نو به صبر او الله تعالی نجات درکې کې دې ش الله په مجاهدین زنانه او کاغذ سبر صبر وثل وله صبر دمانه چی دا الله په تکالیف باندې په دین کې تر تکالیف راشي چې جزي په ځمانه کوي په دې دن باندې چې ته مکلف کړې دا به عمل کرا او دغه څنګه د ګنا نه چې من کړې زام به ته ساتي هغه په دې طریقه د ګنا zarar باندې باندې باندې مولاري او دغه څنګه د الله نعمت له حسبو کې العالمین نب حیاو کې دلانه به سره به په خپل بدن باندې برحمو کې سبا دا جهنم کې بیسوزه و بیسو لیکي سنت باندې دا واړو مې دونه و ساتي دا ارچه خوراک باندې کې قوی ایمان او ډیره په دین دی په صبر ابن کثیر فرمایي او رزق قیامت شرب العالمین د صابرون لپاره چې د اجرونه ورکوي د اروغ انسان په دا وې شالله کاش چې مونږ ټوک ټوک غو مونږ صبر کړو ځکه مونږ غټلې وې زمونږ د الله کومک پر صبر دی رسول الله فرمایي چې کوم انسان صبر کوي رب العالمین مدله جنت ورکي او صبر چې انسان کې در انسان د کېسته اخلاق او یو سره معلوم کې ځل کې زما اخلاق خراب دی دوله سلام معلومي کې اول ځان سره یات سره توازون حیا او دریم د لپ بندګانو باندې شفقت نرمي او بل صبر رحمت خپل شکل د قران و و بعد سات بي بي حسب سات او سنت برابر اول د مشترونو کرامه بدګمانی نه ځان ساتل بدی بې کارونه کې ځان نه منځول د حسد نه ځان ساتل او خپل شيب کنټرول او تقوا به کوي تقواته سره باید بار بار درو شنو کې ویل شي دا خپل شبر په ژوند خبرونه ساته تاعقزله ځان حاضر کې چې الله په عملته وکې په دې دوکه کې کوم شلکه ماندی او چتکارو کې یو یې چله رد نکي مامینان د خپل ځان محترم ګړا په ګنابه باندې اښدار مکوا او د قشنه هغه احکامات منه شالله رسول ویلې دي مباحات ونزان ساته د الله سره مینه کوا د الله د بندګانو سره مینه کوا او لغه هغه انتخاباته خو دې غوړی تا قوت ونزان ساته حرام ونزان ساته خپل شه بد الله په ذکر باندې عبادت در رسول الله په طریقې باندې با. چې تقوا نو د صبر او تقوا کوي نو خبیبر او اقوش د دشمنانو چاله ورکه اغه چاله ورکه شي اغا حارث بچو عقبه ځکه د خبیبر چې حارث وجه له او زیاد بن سنيره او اقوش و دې چې صفوان لورکه اغه اميه وجه له مان د دې مکه مشرکانو د شي خلکو د افلاس مان ورکه شي د دوه پلر قاتيل ودا جسم تي انتقام والي او دغه شان عاصم چې بيقوي سره <سؤال> نخو بيبرز زيد بن ذئبناه ديدا حرمنا بار بود التنعيم <متصف> على اخله تقريبا مدينه منوريه لهذا الشيء سي... ده حرمنا جريمله اولاد دي قالته بص مجري على شركه يلي ذلي نلو صفانوا سرنا لننول ابو سفيان يقول له و سر ودا وجنيه وقالته شكل وجه ابو سفيان کستا پتی چھس بہ سے منچھرت محمد بی وتو خول کور ہنا سدا تا کھو گنلا اغو وکلا کتن دانش کیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پخپا کی واقعہ مدینہ کی ماتی خلق ابو سفیان وی والله لا يحب احد أحد مثل اصحاب محمد محمد قسم پلا چھ یت سست دمر من نکئی لک سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملگر سر مننا قران کس ک اللہ فرمائی الله <اللع> تیرا حری <زيري> فاین امر بمسی ما امنتم در صحابهو په روانېدل دا در سره هدایت ته رسول الله فرمایده مخینه خلقو په شیوته روان شي هغه صحابه او دا به اخترینه پیړې و د الله نبی فرمایشه د الله لهاس کې صحابه مبارک گورب دوی ترزونه مکوای دوی خبره ومني دوی شرمینه ته بیانې د الله شرمینه ده برسول الله شرمینه ده و خوپياب شه به اقبای ابن حارث ثورکی وی غویدان چې د پزنجرونو باندې وتهړو زنانه ما وی په نامه هغه خپل خصه کوي وی زمانه 4000 کړه وی ما ورته وی دا سره نه کښته بغیر داته لري کومه حدیث البخاری دا معلومی کیږي په کار د په هوجو مګه سن د خپل زن پاک کی خو لیکن انس بن مالک فرمایي چې چلوی کورزنمخ قیمت خو بیت پاک کړي پاک کوشي ابن قیم زرمات کی خبره لري وې په دیو وخت کې ما ماشوم مې ده قاله کار کې بندا شم چې قاتل مې ماشوم مې دې خو به مخای کوي نسې وېردم کې ځکه خو به خو به چې څه ووژل کېږه ما زما رما ماشوم نو وښې انتقام و علي وي هغه ما له وېتله کې په دې باندې خپل چې دا څه ماشوم زلالو مې قطن دا کار نه کوم ځکه موږ رسول الله د ماشوم د وژل نه مننه کړیو دا زلالو د وژل نه مننه کړیو د شپنګورو هغه چې هغه بجنګ کې نه دا ماشوم چې سوغوي شي د تختي او په با دیند باندې ورې چېر موږ ته پیسې سره اولو دخل کو نه دا اق انسان نشي جوړو دا ژوند بس موږ الله را جنم قرباني و او به اغورا رسول الله فرمایي زرک علبل شو تکسرا زرک علبل شو تکس بنا زرک علبل شو تک تورا حسن بصري فرمایي به سره کړو بر انسان سره موږ سوځي حتی د دې پوری چې اورواله کله ور داخل رسول الله فرمایي رب العالمین به چې ایزه اورواله په دنیا کې مچرت مزیا شریکري نه وې کو دنیا ما بیا چرته سرو زر شي مال را کې نه را او جوړرم دي د نبی فرمایي هرڅ چې اوس په نارشي ماځګر برابر شي هغه کلو نه کلو نه مزل جهنتمي کوي به خپل برابر شي ګنا برابر شو نبی صلی الله علیه و علیه نه نه شو انده به عمل راغلی یو پرڅق دیونی پرڅق پاندازه باندې بار وئتي او کله د اوږې دیو طرف نه سړې روان شي دی بل طرف نه رشي ګر درې ورځې مزلوش او خوراک به دی طلب د ابوبو کی وشکل او په کندولني ده مخلح چه ورنجده که دسترمین ببکره وولی چه ایسا بری سر بیورتر آوانه ده خاص اندام او تلویو نبیلت سرمنی ارسلان دی اوز دی اوز وانی بلا بیدقه انسانن زدکی و زخمکی بایی چې دا کم اختتاب ده پاره دا, دا ماشومت تک دیده پیسو ده او دا کشن دا نور خلکه چه اگوی ایمانی او اغیی سو تک سو پیسی تیوالی <س1> او بلدا سنانی فرمای نداء لی اولی الذي وقسم الله چې نشناشنا انګوري په لاس کې چې نه څو خپلوانو او نه دا میووا دس موږ در رب العالمین د خوانه کرامت چې الله دلا و چی مجاهدین لري کرامت ودا مقصد نه شي دا الله حق مند دی مخلوق له ورک شیخ عبد القادر جی لنی فرمای ودا الله حق شو کې دا ګرسمه کرامت نه لري بلکې سما بیزتی دا کرامت د اولیا اولیا او ځوین کیم مکرې له کمرېم لیکړې خو بهب شعبلا خو مکه مګلو د وري تاریخ چاله <سؤال> وری شي چې هغه قران او سنت په پابندي نو په دې وخت کې دار جنت انګور ورته الله را دي ګریو د ملائکه پوهه سمره خبرې به اوس نورم کړې وي به ورته ویلې لري کنه برکاته مونږ کوم برکاته مونږ چې وکی وې رادم دا و چې ډیر پراخه حکم مخ ما به دا ګمان کوي چې دا مرګ نه الله وملګرو لبلی وېدا د خوبېب سنت دي چې تاسو له یو پری خول چې انسان کله مړکیږي دیغه نو مخ کې آخره ملاقات ودی دن د رب العالمین سره په مانځکه بې ځکه حسن بن بشری فرمای دو زه یوه کې سره د الله مخه لورېږي یو په دې مانځکه په ورځه قیامت نو خوبېب څه شیرونه ویلې او به دا یو سورځي جوړن شوه او ای دامه نو اغه شیرونه انشالله را روان شاسې په ورځ باندې به به کوم شیرونه ویلې لصوب عليهنا اقتلوا مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسري وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك او صالح شلم ممزج وتشيرون بهدين او دسولن چاكي بكم كيفيت من زولن شو او بيد رسولنا كتا چاكي ان شاء الله دا خبر او بيد الرحمن چشمي بروز ماني حكو رب الله تبارك و مصلى على نسيب كي د الله رب البلاء او او د اسلام رب العالمين الذليل او رسوا الله تعالى على خلقه محمد واله و صحبه اجمعين